Зі щоденника Мей Кім, молодої викладачки корейської мови для іноземців. 29 травня, вівторок. У неділю я сильно отруїлася рибою. У мене була підозра, що свіжа риба не повинна так смердіти. Але мати сказала, що це смердить не риба, що це нова приправа. Я тоді ще подумала, не треба довіряти рекламі, бо моя мама завжди орієнтується на рекламу, хоча батько цього не схвалює. Неділю та понеділок я лежала мерцем, лише іноді відповідала на телефонні дзвінки. Донг не телефонував, у нього було багато роботи. Я пропустила заняття. Чого їх навчить старий? Він, крім пліток, пов'язаних із ним самим, нічого не знає і не хоче розповідати. Як вони можуть вірити, що він до 50 років був німим? І що там Неллі? Чи їздили вони від Хевон? Чого доброго можна навчитися від хибоні? Це район Курв. Всюди масажні салони, вештаються шльондри, гримлять дискотеки гучною музикою, американські солдати. Небезпека. Це не для порядних людей. Може, тільки для екстремалів. У понеділок увечері телефонувала моя подруга Юн. Ми трохи поговорили, попліткували. Її нещодавно покинув хлопець, до якого вона чіплялася близько двох місяців, аж поки він не став з нею зустрічатися. А зараз її брат йому погрожує. «Юн, а ти кохаєш, Лі?» – запитала я. Вона сказала, що справа не в коханні. «Справа в гідності?» «Можливо. Завжди справа в гідності. Слухай, а тобі хотілося б, аби цього разу справа була в коханні?» – не стрималася я. Як це? Юн мене не зрозуміла. Все даремно. Якщо не хочеш ослабитися як дивачка, не став запитання людям, котрі не здатні тебе зрозуміти. А ще я знайшла квартиру. Гей! Гоп! Це майже навпроти її готельних вікон. Можна навіть фантазувати, що коли я буду кохатися там із Донгом, вона буде спостерігати за кожним нашим рухом. Дурниці це все дурниці. Але я сказала про квартиру Донгові. Він навіть не зрадів, сказав, що я його розбудила, що на відміну від мене він зараз не спить цілими днями, а ходить працювати, і поклав слухавку. Тіло Донга таке чутливе до мене. Душа Донга така байдужа.